Харлан Ладенбув тепер захищати вічність ще з більшим завзяттям. «Пустіть нас у приховані сторіччя», – сказав він, – «і ми все поправимо. Адже ми змогли добитися найвищого благоденства в освоєних нами сторіччях». «Найвищого благоденства?» – глузливо перепитала Нойс. «А що це таке? Може, на це запитання дадуть відповідь ваші обчислювальні машини? Ваш кібермозок?» А хто налагоджує ці машини? Хто укладає в них програми? Машини не можуть краще розв'язати проблему за людей. Вони тільки роблять це швидше. А що є благом з погляду вічних? Я скажу тобі. Безпека і ще раз безпека. Ніяких крайнощів, Нічого, що надміру. Ніякого ризику без цілковитої певності в успіхові. Харлан Коутнув Слину Несподівано в його пам'яті виразно зринули силові слова, сказані в капсулі, коли йшлося про еволюціонованих жителів прихованих сторіч. Ми вилучили незвичайне. А хіба це неправда? Здається, ти замислився, сказала Нойс. Тоді подумай ось про що. Чому в існуючій реальності людина не перестає вдаватися до космічних подорожей, хоча завжди зазнає невдачі? У кожній космічній ері, безперечно, знають про невдачі своїх попередників. Чому ж тоді досвід не зупиняє людей? Він стурбовано подумав про колонії, які час від часу створювали на Марсі і які завжди занепадали. Він подумав про ту дивну принадність космічних польотів, яка полонила навіть серця вічних. Він пригадав, як після знищення електрогравітаційних космічних кораблів соціолог Кантор Вой із 2456-го, зітхнувши, сказав, вони були прекрасні. І як тоді розраховувач Нерон Ферук, гірко вилаявшись, почав критикувати вічність за її методи розподілу проти ракової сироватки. А може це інстинктивне прагнення розумних істот розірвати кайдани гравітації, вирватися на простори Всесвіту, дістатися до зірок? Чи не воно спонукало людину, Десятки разів заново створювати міжпланетні кораблі, щоб знову і знову здійснювати подорожі у мертві світи Сонячної системи, де тільки Земля придатна для життя. Чи випадкові були невдачі? Чи, може, вони переслідували людей тільки тому, що вічність під приводом боротьби з цими невдачами зовсім вилучала з реальностей космічні подорожі? Харлен знову подумав про знищені електрогравітаційні космічні кораблі. Оберігаючи людство від невдач і небезпек, вела Далі Нойс, вічність тим самим позбавляє його тріумфальних відкриттів. Тільки подолавши найважчі випробування, людство зможе піднятися до небачених вершин. Тільки з тривог і невдач народжуються сили, здатні штовхнути людство до нових висот. Невже ти не розумієш? Невже не можеш збагнути, що відвертаючи невдачі і помилки Вічність позбавляє людину змоги самій знаходити власні, хай важкі, але правильні рішення, бо правильні рішення завжди народжуються в труднощах, а не тоді, коли уникають їх. Найбільше благо найбільшого числа людей, завченим голосом почав Харлен. Припустімо, що вічність не була б створена, перебила його Нойс. Ну і що б тоді сталося? Я скажу тобі, що б сталося. Ті зусилля, які були витрачені на розвиток темпоральної механіки, були б укладені в розвиток ядерної фізики. Замість вічності були б створені міжзоряні кораблі. Людство досягло б зірок на сотні тисяч століть раніше, ніж у нашій реальності. Галактика була б тоді не зайнята, і її заселили б люди. І чого б ми досягли? Вперто стояв на своєму Харлан? Хіба були б ми тоді щасливіші? Кого ти маєш на увазі під словом «ми»? Це був би не один якийсь світ, а мільйони, мільярди світів. Могутність людства не знала б меж. У кожного світу була б власна історія, власні моральні цінності й ідеали, власні можливості для пошуків щастя. Тобто було б нескінченно велике число різновидів щастя, різновидів блага. Оце і є природний стан людства.